Видивилася на нього. А що? Тобі ніхто не писав? І заплакала. Іван зблід і затрясся, як під револьвером. Нема вже в тебе дітей Іванку. Іван із жовк, ніби хто по нім вилляв фарбу і вже не хотів нікуди йти. Всі троє плакали, а потім Іван висипав на серед хати торби що були набиті дитячими платтячками, взяв голову у руки і, похитуючи неї з боку набік, переступив поріг. Пішов додому. Катерина не сказала йому, що саме перед тим, як його близнята померли від болю у животі, спочатку одне, а за тиждень-друге, такі ж гарні, як їхня мати, його жінка, що не могла настільки смиренно чекати свого господаря, як Катерина, Завагітніла від чужого парубка із сусіднього села, сіла в лісі на якийсь сучок, аби тієї біди позбутися Біди позбулася навіки, ледве виживши сама Більше в Івана дітей не було, а жаль, дуже вже красиві народжувалися А може не жаль, бо куди вони нині йдуть? У пащеку звіру, і баба Катерина знову плакала Могли би були виїхати до тамтої України, зрештою правдивої України, бо тут вона була немилосердно усічена до маленьких сілець поміж великим морем польського люди, який казав на них «свіні». І потихеньку попалював їхні хатки й пострілював їхніх синів. Але тоді Михайло і Ганя не мали би куди вертатися. «Та же маєте ще одну?» – казали їм сусіди. Але тоді Михайло і Ганя не мали би куди вертатися, вперто повторювала баба Катерина, і лишалася на саме пекло. Знайшли би вас. Діти не мають шукати своїх родичів. Вони мусять мати місце, куди їм вертатися. Свято, яке завжди з ними. Довгий паркан тільки починався. Його вистачало на десять хвилин спілкування із собою. Більшого на день їй, не давалося. Кільканадцятеро балакучих жінок, котрі катастрофічно швидко старіли разом із Тамарою, замінювали одна одну в естафеті безугавних балачок до глибокого після обіду, а потім наступала тиша, стаючи великою розкішю. Обзвонювали героїв наступної програми, котрі в останню хвилину терміново хворіли, дехто вимагав гроші, ви там всі хабарники-мільйонери, за бестінь, мовляв, не виступаємо. За день балансування на телефонному дроті побільшувалася ядуха, і геть зникало самолюбство. Черговий діяч кричав, що буде ведучим, бо хто вона така. Зацьковано мовчала, потім врешті поклала трубку. Тихо плакала, знаючи, що так буде завжди, допоки не стане працювати, як решта на гроші а не стелитиметься килимом перед ними всіма, хто мав її за ніщо, хто бачив у ній спосіб для власного вивищення, дівчинку для биття, мішень для зведення рахунків із орденоносцями, кумами, коханками і колегами. Чи вартувала аж такого труда та гонитва за привидами, котрі жили тільки 30 хвилин та хронічна відсутність вихідних? О той сказ – той шал, за який захворіла десять років тому, у котрий впала ніби в кому і не могла нічого із собою подіяти. Герої минулих програм її нині не впізнавали. Грошей не заробила, слава була короткотривала і примарна. Не мала ніякого смаку і, як виявилось, була її обтяжливою. Думка пульсувала все так само. Вона перегрівалася, як довго включена праска, і на якийсь час виключалася охолоджуючись. Як добре бродити безцільно по місту, без макіяжу, без локонів, у старих джинсах і потертій шкірянці, як усі, поторгуватися біля дешевих кіосків, почитати любовний роман, написати з малої уроки, відповісти на тисячу й одне її запитання і врешті вечорами плести светри під сурдинку українського радіо, яке ще не до кінця продалося. «Мамо!» А дівчата мусила казати, що тата вмер у асистентки. Я сказала, що у лікарні. Так і було, Марусечко, він вмер у лікарні. Мамо, а це дуже зле хотіти його смерті? Зле хотіти будь-чої смерті, а тим паче батькової. Людина має право любити, кого вона хоче. А мене він теж мав право розлюбити».